<פות> שלום לכולם והרי החדשות מפי משמעו מהפה שלי והפעם דיווח על מצבן של כל הרדיו הפיראטיות בשבועות האחרונים, תחנות רדיו פיראטיות רבות תפסו תאוצה והחלו לשדר על תדרי תחנות אחרות. אופן פעולת הפיראטים היא כזו: בשעת לילה מאוחרת, כשיש רק קריין אחד בתחנה, מגיעה חבורת פיראטים לובשי שחורים, פורצים את הדלת של האולפן ומשתלטים על השידור. הפיראטים פורצים את דלת האולפן ומשתלטים על השידור. פורצים את הדלת ומשתלטים על השידור. פיראטים? פורצים? משתלטים? רגע אחד. הפיראטים צריכים להיכנס עכשיו, זה כל המערכון! אין, הם הלכו. מה? כבר מאוחר, הלכו הביתה. מה אני אעשה? טרטר. טוב. חזרתי, ערב טוב. כן, הם נכנסים ומשתל... מה זה? מי דופק שם? מי שם? זה אנחנו, הפיראטים. מה אתם רוצים? להשתלט, לבזוז ולגזול, ולרגוז ולשגול. הצילו, הצילו, לא תימלט. תצילו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם,